وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرًا أما بعد قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن جدي رحمه الله تعالى Ah. Bab As-Syafa'ah Bab As-Syafa'ah Yang dimaksud dengan As-Syafa'ah Di dalam istilah Adalah permintaan Untuk diampuninya dosa-dosa Ataukah kesalahan-kesalahan Permintaan untuk diringankannya hukuman, ataukah dihilangkannya, diangkatnya hukuman tersebut. Inilah yang dimaksud dengan ash-shafa'ah. Apabila disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala di dalam Al Qur'anul Khirim. Demikian pula di dalam sunnah-sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dan syafa'ah yang terdapat di dalam Al-Quran Terbagi menjadi dua bahagian Ada syafa'ah Al-manfiyah Syafa'ah yang dinafikan Yang ditiadakan Ada pula ah al-musbatah, Syafa'ah yang ditetapkan dan syafa'ah yang thabita Adapun syafa'atul manfiyah syafa', manfiyya, syafa ah yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai ayat dalam firman-Nya yaitu syafa'ah untuk orang-orang yang musyrik untuk orang-orang yang kafir yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala Seperti dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, "Min kabli ayatia yamun la bayyun fihih walah hulle walashfaa". Ah. Sebelum datangnya hari yang hari itu, tidak ada pembebasan, tidak ada teman setia yang akan membebaskan, tidak ada pula syafaah. Yang syafaat bagi mereka-mereka mereka yang ingkar terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala minal kuffar wal musyrikin. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah memberikan manfaat kepada mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Wat taqu yawman la tajzi nafsun an nafsi shay'a wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yu'khadhu minha 'adlu wa lahum insarun Dan hendaklah kalian takut terhadap satu hari di mana satu jiwa akan membalas dengan jiwa yang lain tidak akan membalas jiwa yang lain sedikit pun satu jiwa tidak akan memikul dosa milik orang lain sedikit pun dan tidak akan diterima pada hari itu syafa'ah. Ya. Dan yang lainnya dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syafa'ah yang dinafikan oleh Allah adalah syafa'ah yang diperuntukkan bagi mereka. Mereka yang menyimpang dan keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan kafirin wal musyrikin. Maka syafa'ah yang dikehendaki oleh kaum musyrikin. Tatkala mereka menjadikan orang-orang yang soleh sebagai syafa'ah. Yang akan memberikan pada mereka syafa'ah. Ini adalah balti. Tatkala mereka, mereka menyatakan ha'ulai syafa'ahuna. Indah Allah. Mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat ah kami. Di sisi Allah SWT. Ma na'budu illa li yqarribuna ila Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya Ini syafaat dinafikan oleh Allah Ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala Namun di dalam ayat-ayat yang, la yang lain Allah azza wa jalla menetapkan adanya syafaat ah itu dengan quyud dengan syurut dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Karena Allah pemilik syafa'ah itu secara mutlak. Qullillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah syafa'at itu milik Allah subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan. Sehingga, Allah Azza wa Jal berhak memberikan syafa'ah kepada siapa yang dikendaki oleh Allah dan Allah Azza wa Jalla tidak memberikan syafaat kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka yang mendapatkan syafa'ah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an memiliki dua persyaratan. Syarat yang pertama, iznullah. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap yang akan memberikan syafa'ah. Izin Allah subhanahu wa ta'ala Kepada yang akan memberikan syafaat. Yang kedua Keridaan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Siapa yang diberikan syafa'at itu Jadi yang hendak memberikan syafa'at itu Diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua itu. Dia memberikan syafaat itu kepada siapa? Apakah siapanya itu diridai Allah subhanahu wa ta'ala? Itu tidak. Dan Allah tidak rida seorang itu mendapatkan syafaat kecuali ahlu tauhid. Orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Nah inilah yang difirmankan oleh Allah dalam banyak firmannya. Man zalladhi yashfau indahu illa bi'idh. Ya. Siapakah yang mampu untuk memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Wala yashfauna illa liman irtaza. Dan mereka tidaklah mampu untuk memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang telah diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam suratul Najm dikumpulkan dua syarat ini dalam satu ayat wa kam min malakin fis samawati la tughni shafaatuhum shay'a illa min ba'di ay yadana Allahu liman yasha'u berapa banyak dari kalangan malaikat ya di langit lagi tidaklah bermanfaat syafaat mereka padahal mereka adalah orang-orang yang saleh mereka adalah makhluk-makhluk yang ada di dekat Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan makhluk yang lain mereka di atas langit syafaatum syafaat syafa mereka itu tidaklah bermanfaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala dan setelah Allah meridai mereka untuk memberi syafaat dan meridai yang diberikan syafaat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 Apakah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada mereka? Nah, kemudian yang kedua, apakah Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka untuk diberikan syafaat? Ah? Allah tidak akan ridha bagi musyrikin. Musyrikin tidak akan mendapatkan syafaat ah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebab syirikan. Ya, alasan mereka bahawa mereka hendak menjadikan Orang-orang yang soleh yang mereka sembah Yang mereka ibadahi itu Sebagai perantara antara mereka Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Jadi khuan fiddin azakumullah Inilah ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-muallif rahimahullah ta'ala Dan syafa'ah yang ditatkan di dalam Al-Quran dan sunnah Banyak sekali Ya Di antaranya ada yang khusus Untuk Nabi sallallahu alaihi Wasallam, Ada pula yang bersifat umum Kaum mukminin berikan syafaat, para syuhada memberikan syafaat. Anak-anak juga memberikan syafaat dari kalangan kaum muslimin. Ya. Tapi di sana ada yang khusus. Seperti syafaat yang dikenal dengan as-syafa'atul 'uzma. Syafaat yang paling agung. Atau disebut pula al-maqamul Mahmud. Ya tempat yang terpuji yang diberkahkan Allah Subhanahu wa taala wa minal laili asa an yab'ataka rabbuka mahmuda tempat yang terpuji tempat ini yang khusus didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nah dan itulah yang sering kita doakan ya dalam doa kita tak kita selesai mendengarkan al-adhan. Allahumma rabbahadihi da'wati tammah wassalatil qa'imah adi muhammadani al-wasilata al-fadilah wabaathu maqaman mahmudan il-ladhi wa'addah. Bangkitkanlah dia ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Demikian pula di sana ada syafa'ah untuk ahlul kabair. Orang-orang yang melakukan dosa besar. Syafaatulah al-kabar min ummati. Di sana pula ada syafaat. Ah, Orang-orang yang mereka akan digiring ke dalam neraka. Lalu mereka dengan syafaat ah tersebut tidak jadi masuk ke dalam neraka. Di sana ada pula syafaat. Ah, Orang-orang yang langsung masuk ke dalam syurga. Tanpa hisab dan tanpa pula diadab. Di sana ada orang-orang mendapatkan syafaah yang mereka itu diizinkan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sebab mereka tidaklah masuk ke dalam syurga kecuali setelah Rasulullah SAW beri syafaat kepada mereka. Ada syafaah untuk diringankan nyeksaan, seperti syafaah yang khusus pada diri Nabi SAW kepada pamannya Abu Talib. Ada syafaat untuk ditinggikannya derajat seseorang. Ya. Di dalam syurga. Ya. Dengan syafaat tersebut semakin ditingg ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dinaikkan derajatnya di dalam syurga. Nah. Dan banyak sebab-sebab seorang itu mendapatkan syafaat, ah. Ya. Di antaranya ketika banyak jumlah dari kaum muslimin, dari ahlu tawhid yang mensolati jenazahnya. Ada riwayat yang menyatakan 40, ada riwayat yang menyatakan 100. Nah, demikian pula seorang yang mati, syahid. Ya, ini merupakan sebab dia mendapatkan syafaat dan dia memberikan syafaat. Dan juga di antara sebab tersebut, Kalau seorang meninggal di Madinah, meninggalnya seorang di Madinah ya al-Nabawiyah merupakan salah satu sebab seorang itu mendapatkan syafaat ah pada hari kiamat di dalam hadis yang diriatkan oleh Muhibban dari hadis Safiyah Bintu Abi Ubaid kata Nabi SAW. "Man istata'a minkum an la yamut illa bil Madinah falyamut biha" Siapa yang sanggup diantara kalian yang dia tidak mati, kecuali dia mati di Madinah. Maka hendaklah dia mati di Madinah. Hendaklah dia meninggal di Madinah. Fa'innahu man ya mutbiha yushfa'u lahu aw yushadu lah. Karena seorang yang mati di Madinah akan mendapatkan syafa'ah atau akan mendapatkan kesaksian. Wa qawlillahi azzawajal dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzirillazina yakhafuna ayyuhsharu ila rabbihim. Dan hendalah kalian berikan peringatan kepada orang-orang yang mereka takut untuk dikumpulkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'i. Di mana tidak ada bagi mereka dari selain Allah penolong dan tidak ada pula pemberi syafaat, ah, la'allahum yattaqun. Semoga mereka mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menafikan meniadakan adanya syafaat. Ah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kullillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki syafa'ah seluruhnya. Ya. Maka ayat ini membantah kaum musyrikin. Tatkala mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bahawa mereka memberi syafa'ah, syafa'ah itu milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Maka kalau Anda minta, mintalah kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah subhanahu wa taala agar diberikan syafaat. Waqaulih dan demikian pula firman Allah: Manzalati yashfau indahu illa bi Siapakah yang akan memberikan syafaat ah di sisi Allah kecuali dengan idhinya? Ayat ini menetapkan adanya syafaat, ah. tapi dengan syarat. Yang memberikan syafaat tersebut telah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Maka ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan bahawa syafaat itu terjadi di akhirah kelak. Ya? Dengan izinnya. Ya'umma'idhillah tanfa'u syafa'atu illa man adhina lahur rahman... Wa Pada hari itu Tidaklah bermanfaat syafaat Kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan diridai perkataannya Jadi ayat ini menetapkan adanya syafaat Dan tidak saling terjadinya kontradiksi Tidak bertentangan antara ayat yang pertama Dengan ayat yang kita sebutkan ini Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi bahwa syafaat yang ditiadakan Itu syafaat untuk syafaat kuat Al-Kuffar wal syirikit. Nah, adapun untuk kaum mukminin, mereka telah disebutkan di dalam Al Quran Al Kerim, isbat syafaat. Ah. Luh bagi siapa yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wakuili dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, wakamimma, lakin fi la s- s- s- s- s- s- s- Ilhamim bagi ayatnya Allahul Masyiyaa wa Yarba. Betapa banyak dari kalangan para malaikat di langit-langit, Tidaklah memberi manfaat syafaat mereka sedikitpun, kecuali setelah Allah subhanahu wa taala izinkan bagi siapa yang Allah kandakir dan Allah ridhai syafaah harus dengan izin dan kirubaan. Wa qul lidamikian pula firman Allah Qul udhu alladzi naza'amtum Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam udhu alladzi naza'amtum Allah serulah orang-orang yang kalian sangka itu dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala la yamliku mithqala dzarratin fi samawati wa la fil ard mereka itu tidaklah memiliki sedikitpun, walaupun sebesar biji darah di langit-langit dan tidak pula di bumi. Wa malahum fihi min syirkin, wa malahum minhum min zahir. Dan tidak ada bagi mereka di langit dan di bumi itu sekutu. Ya, wa malahum minhum min zahir. Dan mereka itu bukan sebagai penolong bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah tidak butuh mereka, mereka yang butuh kepada Allah Subhanahuwataala. Walatamfa us syafaatu indahu illa liman aminah dan tidak bermanfaat syafaat itu di sisi Allah kecuali berdasarkan izin dari Allah Subhanahuwataala. Maka telah jelas bagi kita yahuan ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau bahwa di sana ada syafa'ah yang ditiadakan, ada syafa'ah yang ditetapkan. Nah, maka kembalikan pada dua jenis dari syafa'ah tersebut. Syafa'ah yang dinafikan dan syafa'ah yang ditetapkan. Kala Abu'l-Abbas. Berkata Abu'l-Abbas. Maksudnya, Syekhul Islam Ibn Taymi Rahimahullah. Nah. Afallahu amma siwahu Kullama yata'allaku Bihil musyrikun Allah subhanahu wa ta'ala Menafikan Ya Dari apa-apa yang selainnya Setiap apa-apa yang dijadikan Ketergantungan kaum musyrikin Kepadanya Allah nafikan itu Allah tiada tiadakan Ibadah langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pakai perantara hujjatun wahiyatun batilah yang ada pada kaum musyrikin dengan alasan bahwa kami ini orang-orang berdosa, kami tidak bisa langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi langsung dengan Allah karena Allah itu maha suci, sedangkan kami ini maha apa penuh dengan kotoran, kemaksiatan, maka kami pun putus melalui perantara. Lalu mereka kiaskan dengan Raja, ya kalau rakyat ingin ingin uh, mengemukakan usul kepada sang raja tidak langsung pada sang raja tapi melalui wakil-wakilnya, katanya demikian. Hmm. Demikian pula sang raja untuk langsung bertemu dengan rakyat ya melalui wakilnya. Nah, karena rakyat tidak bisa langsung bertemu karena mereka jelata, alasannya demikian. Iya jelas harus dengan perantara. Kalau itu kerajaan karena sang raja tidak mengetahui kondisi rakyat kecuali melalui wakilnya. Ya, demikian pula rakyat tersebut tidak mungkin langsung pada apa? Demikian pula sang rakyat tersebut harus melalui wakil-wakilnya untuk menyampaikan keluhannya kepada sang raja. Karena raja tidak mengetahui keadaan rakyatnya, peda dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang tidak tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi. Oleh karena itu ketika Allah memerintahkan kita berdoa, berdoa langsung kepada Allah, minta sesuatu, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Menafikan apa yang menjadi ketergantungan kaum musyrikin. Fa na fa ayakun aligairih milku nau kriston menhu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menafikan meniadakan pada selainnya memiliki kepemilikan ataukah bahagian dari kepemilikan itu. Ya, ada yang menyekutui Allah Subhanahu Wa Taala. Au ayakunah. Aunan lillah Atau ada dari selain Allah Yang membantu Yang menjadi penolong Allah Karena Allah itu lemah Dinafikan itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh penolong Karena Allah Azza wa jal Maha kudrah Maha kuasa al qahiru fauqa ibadih Tidaklah lemah Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan Apapun yang terjadi di muka bumi ini Walamnya buka ilah syafaah maka tidak tinggal kecuali perkara syafaah iya kan? Fa Bayana analatam fau illa liman adina lahu Rabbi maka Allah menjelaskan bahawa tidaklah bermanfaat syafaat itu kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah. Kamaqalas bagaimana firmannya: "Wala yashfauna illa liman irtaba". Mereka tidak memberi syafaah kecuali bagi siapa yang diri doi fahadihi syafaatul lati yadunnuhal musyrikun maka syafaat yang disangka oleh kaum musyrikin ini hiyamun tafiyatun yawmal qiyamah, akan ditiadakan nanti pada hari kiamat tidak akan ada ya nah apa yang mereka minta dahulu ketika di dunia. Mintanya kepada soleh. Ya, mintanya kepada ahlul ibadah. Mintanya kepada nabi. Mintanya kepada seorang yang soleh. Pada hari kiamat nanti akan dibatalkan semua itu. Dan orang-orang soleh akan berlepas diri dari apa yang mereka amalkan. Kama nafah Al-Quran. Sebagaimana yang telah ditiadakan, dinafikan oleh Al-Quran yang berkirin. Wahabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, "Anahu yati fi yasjudulillahi wa yahmadhu." Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau datang menghadap Allah, lalu kemudian beliau sujud di hadapan Allah dan memberikan puji-pujian di hadapan Allah. Ini tak kalau beliau akan meminta agar diberikan hak untuk memberi syafa'ah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang beliau kerjakan. Beliau datang, lalu beliau sujud di hadapan Allah dan beliau pun memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala. La yabda'u bi syafa'ah ti'awwalan. Tidak langsung memulai syafa'ah. Tidak. Naam. Jadi apa yang mereka minta dari orang-orang sholat itu belum tentu. Ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk memberi syafaat, Allah tidak akan mengizinkan mereka untuk memberi syafaat kepada kaum syirikin. Karena orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin. Ya. Karena Allah itu tidak ridha kecuali kepada ahlut tauhid. Rasulullah saja tidak langsung memulai syafa'ah, iya kan? Kapan pemberian syafaatnya itu setelah mendapatkan izin. Nah sekarang, wahai kaum musyrikin, Ketika kalian berdoa, beribadah kepada selain Allah SWT. Dan kalian menganggap bahwa mereka itulah yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Dari mana kalian mengetahui bahwa Allah telah memberikan izin kepada mereka? Dari mana? Toh Nabi SAW. Walaupun beliau memiliki hak untuk bersyafaat. Ah, tapi kan tidak langsung beri syafaat ia ya kan? Tapi nanti setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, sujud dulu, ya, memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu, baru setelah itu Allah mengatakan badannya, Ya Muhammad irfa'rasak wa kul yusma' wa shfa'tushaf'ah, wahai Muhammad Sallallahu wa Sallam, angkat kepalamu. Katakanlah apa yang engkau inginkan akan didengarkan. Berilah syafaat. Engkau telah diterima hak untuk memberikan syafaat kepada mereka. Ya, Setelah mendapatkan izin. Nah. Nah. Karena syafaat itu milik Allah SWT seluruhnya. Nah ketika kalian memberikan hak memberi syafaat itu kepada selain Allah SWT sementara mereka belum mendapatkan izin dari Allah ya tidak mungkin tidak mungkin nah mereka sendiri belum mendapatkan izin tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa mereka itu secara takyin telah mendapatkan izin Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang disebutkan beliau telah mendapatkan hak telah diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikan syafaat ah. Tapi belum dilakukan kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Azza Wajal. Dan di sini menjelaskan pada kita bapilnya apa yang diamalkan oleh musyrikin, ya, wa ubbadul kubur, ubbadul asnan, para penyembah berhala. La yabda'u bisyafaati awwalan, beliau tidak mulai syafaat terlebih dahulu. Tsumma kemudian setelah itu dikatakanlah kepadanya, "Elfa ra'sak wa qul yusma' wasaltu'ta washafa Angkatlah kepalamu dan katakan engkau didengarkan dan mintalah akan diberikan dan berilah syafaat Sungguhnya engkau telah diterima hakmu untuk memberikan syafaat. Ah. Wa qala Abu dan berkata pula Abu Hurairah. Hadi Allahu Taala Man as'adun nasi bi syafa'atik Siapakah yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari. Siapakah yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu? Dalam hadis tersebut, ya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku sudah menduga engkau akan bertanya seperti ini, wahai Abu Hurairah, karena aku melihat engkau semangat, ya untuk mengetahui hadis, mempelajari hadis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Nabi SAW, Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah, Man kala la ilaha illallah, Khalisan min qalbi Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, Dengan ikhlas dari hatinya. Artinya mendapatkan syafaat itu adalah, Ahlul Tauhid. Al-Mukhlisuna fi ibadatillah. ...alladzina yakuluna la ilaha illallah ibtiqa wajahillah khalisan liwajhil karim. Itu mereka mendapatkan syafaat. Tidak semua. Maka kaum musyrikin, mereka telah keluar dari kait ini. Dari persyaratan ini. Pembenaran kalimat la ilaha illallah... Penerapan kalimat la ilaha illallah menjalankan konsekuensi dan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Itu. Apa syarat la ilallah? Ilmul yaqinus sidqu wal qabulu laha khulsun Fatilka syafa'atu li ahli al ikhlas bi idznillah maka syafaat itu untuk orang-orang ikhlas dengan izin Allah wala takunu liman asyrak billah tidak akan didapatkan oleh orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wahaqiqatu haqiqatnya bahwa Allah Subhanahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang يتفضل على اهل الاخلاص. Allahu azza wa jalla yang telah memberikan keutamaan pada orang-orang yang ikhlas, fa'akfirulahum sehingga Allah mengampuni mereka. Biwasitati doa iman adinalahu ayyashfaq dengan perantara doanya orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaq, ah. liyukrimah untuk memuliakannya. Wayanal Makkah al Mahmud dan mendapatkan kedudukan yang terpuji. Fasyafatul lati nafah al Quran maka nafihasir kun dan syafah yang dinafikan oleh al Quranul Kerim yaitu yang terdapat di dalamnya kesyirikan. Walihad oleh karena itu azbat al syafat bi idznihi fi mauazig. Allah menetapkan adanya syafaat dengan izin Allah dalam banyak tempat. Waktu bayi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anha la takunu illa li ahlul tauhid wal ikhlas. Bahwasanya syafaat itu tidak akan terjadi kecuali bagi ahlu tauhid dan ikhlas. Entah kalau. Selesai dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. والله أعلم بالصواب إله إخوان تفضلوا حفظكم الله